L-am adus pe al doilea și le vom face probă. Da. A, emoționele? Câtuși de puțin. Sunt atât de sigur. Și de unde? Mi-a promis că la 5 o să fie aici. I s o fi întâmplat ceva? Da, de unde? Dacă Danuț n-a aterizat încă, înseamnă că nu e ora 5. Dar ce voi nu-l cunoașteți? Reparați-vă ce sau potriviți-le odată cu sosirea lui. Atenție, atențiune! Dăm ora exactă. În clipa în care Dan va rosti bună ziua, va fi ora 5 precis. Bună ziua! <laughs> mă așteptați de mult? Cred că n-am întârziat, nu? Gong! Abia acum e cinci! v-am spus eu! Putem începe! Ionele, dă drumul!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 Apa de ploaie! Ionele! O ucenică! Să-ți fie rușire! Dacă nu v-am fi văzut pe amândoi lucrând în laborator și dacă n-am cunoaște cu toții calitățile Luciei... Ionele, îmi voi voie să-i transmit eu, Lucie, răspunsul. Văd că tu ai uitat! Din ce m a mergem? La Dănciulescu să cerem barca împrumut. Uite-l, uite-l colo pe bancă! Da. el este. Veniți! Bună ziua! Ce doriți? Oh, nu v-am recunoscut. Bună ziua, copii! Bună ziua! Tovarășe, da. Noi plecăm într-o expediție științifică și am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. De ajutorul da. meu? Da. Mă rog, dacă-mi stă în putință, cu cea mai mare plăcere. Ah, am ghicit. Nu cunoașteți regiunea, ha? Fără falsă modestie, trebuie să vă mărturisesc că v-ați gândit bine la mine. O cunosc, uite, cum să vă spun... Nu ne îndoim. Vedeți? Însă nu e vorba de asta. Așa? Păcat. Atunci nu văd... V-am rugat să ne împrumutați barca dumneavoastră. Numai pentru câteva zile. Da. Barca? Da. De? Să nu aveți nicio grijă. Dacă e nevoie, o închiriem. Eventual o cumpărăm. Punem la bătaie toate economiile noastre. Da, da. Așa e? Oh, de vândut nici vorbă. Cu chirii, mă rog, ne înțelegem noi. Dar uh... unde plecați? Uh, aproape. Uh, pe lacul păstrăvilor. Pentru câteva zile. Vrem Sigur. să studiem viețuitoarele din lac. Da. Și... Ah, da. și când plecați? Exact peste 36 de ore. Adică pui mine dimineață. Da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 Cine este pentru candidatura lui Victor? Eu. Eu. Maria, Ursu și cu mine. E clar. Mergem? Victore, da. Da. Da. Victor, rămâi puțin. Da. Nu te înțeleg cum ai tolerat una ca asta. De ce? Are vreo importanță, că ea parține ideea. Totul este că a fost găsită bună. Bine, dar Ionel a mințit cu nerușinare. Și, și mai face și pe modestul. Eu, eu l-aș fi făcut de râsul tuturor. și ai fi făcut o mare prostie. Ionel are să se schimbe, ai să vezi.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 Bine, ma ca am strâng bucani. Așa e la început, Dane. A primi 10 ani sunt pe următorul ta obișnuit. Bancule vechi. În schimb, e prost. <gători> potriviți vă bine curelele rugsa Să nu Așa. vă strângă, dar nici să nu atârne. Ia să vedem. Sunt gata! Trecăm! Am inturisiea cu 30 de secunde. Cine cu cântecul înainte? Marș! 1, 2, 3, pica! Tică. Tică. Tică. Tică. Stimați reșat. vă salută tică Ce cauți de aici? Eu uite la el, echipat din cap până în picioare Unde mergi tică? Eu? eu? Să dau o raită prin peștera neagru Tică, tică. Mm. nu cumva ți închipui că... Nu cumva vă închipuiți că o să plecați fără mine Ha, ha, e bună Cine ți-a dat voie să pleci de acasă? De ticu. mai vrei ceva? Victore, Victorie, eu sunt de părere să-l luăm cu noi Da, da. ursule Tot aveam eu de gând să-l antrenez în vara asta pe prichindelul nostru ce spune? Măi tică, mă, faci tu ce faci. Și eu spun să meargă. Tică e băiat Ai câștigat, gârdule. Ura! Așa, e, cu cântegrainte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la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 Să-i urmărim acum pe cei ce au pășit cu destulă emoție În bezna peșterii negre Aprindem deocamdată o singură lanternă -a -a -a Ce mare reție, priviți! Zau, cât sunt eu de tică? Parcă simt că mă cuprinde puțin spaima Uite, nici nu se vede până sus Cine știe cât o fi de înaltă sufrageria asta? <gântă -i> Ți-am mai spus, tică!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 Uneori se întâlnesc și se naște o coloană puternică, cum e cea de acolo. Ascultă! Da, da. O adevărată pădure de ornament. Nici visurile n-au izbutit să-mi zugrăvească asemenea frumusețe. Și când te gândești că totul se datorește numai apei și bioxidului de carbon, da, da. uf! Cu savanții ăștia nu e chip să admiri ceva. Se simt imediat obligat să-ți dezvăluie natura fizică a fiecărui lucru.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 Să cercetăm puțin harta. Până acum am parcurs distanța asta în 70 de minute. E foarte bine. Totul corespunde semnărilor de pe hartă? Cu mici diferențe, da. Să mergem mai departe. Hai să mergem. Ce stați? Extraordinar! Un os! Ce fel de os? Cum, ce fel de os? De ma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 Nu cumva o fi dintr-un pachie de mâncare? Tocmai. Ceea ce înseamnă că cineva a trecut de curând pe aici. Să mai căutăm. Da. Sigur. Da. Uite și o cutie de conserve, Victor! Nu mai încapte nici niciun doial. Primiți aici chiblituri arse. Să căutăm cu atenție mai departe. Da. da. Două muguri de țigar, foarte pe unul de altul. Atunci n-a trecut o singură persoană, ci cel puțin două. Da. Ști, mugurile erau la câțiva pași și unul de altul. Cigarele au fost aprinse odată. Nu am găsit decât un singur băț. Și stinse totodată. E imposibil ca un om să fie aprins și fumat două țigări în același timp, nu? Victore, nu ți se pare că toată povestea asta e cam exagerată? și de puțin. Tu nu-ți dai seama, Ionele? E cineva în peștera. Și mai e ceva. Celor două persoane, peștera le este bine cunoscută. Gândiți-vă, nu i mâncat ceva până acum? Nu, nu. nu. Da, de ce?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 Ceasul? Cât e ceasul, bea? 12 și jumătate. Repede aparatul. Cei de sus așteaptă de 15 minute mesajul nostru, da? da?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 Nu se mai aude. Pe sta mea, acolo e de a plac ceva. După Victor plec eu. Taci, tică. Nu se aude nimic? Nu s-a părut. A mișcat, a mișcat. Să tragem înapoi. Repede, repede. Așa, ține. O faci. Ține, ține, Cine, ține bine, răcând. ce e asta? Pluta e goală. Și Victor? Nu v-am spus eu. Nebunilor, ce facem acum? Cum ne mai întoarcem? Cum scăpăm? Las-le. Spuneți că parata Plecăm imediat în căutarea lui. Când te gândești ca s-ar fi putut întâmpla să fii șef, mă duc eu. Nu, tu stai aici. Ai grijă de onel. Mă duc eu. Stați! Pe plută un polovan și sub el se vede o hârtie. Da, eu. uite Peștera nu se termină. Se poate ușor trece mai departe. Aici e o minune. Veniți pe rând. Dar trimiteți mai întâi bagajele. Burra, veni, veni. Non hai guardato quando avevi su Tionele? Certo che Hadi.